Közben az olasz kísérők nagy része mit sem sejtve kisétált a teremből. Ekkor garai intésére forgácsa a királyhoz lépett, és felemelte két élő éles tőrét, az úgynevezett Bicelluszt, hogy azzal Károly nyaka és lapockája közé sújtva megölje.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 Miután nem fizette ki a pápának járó hűbéradót. Második kiskárói csak évekkel később, 1391-ben nyerhette el a végtisztességet.